Los Angeles, Calver City, csütörtök 12 óra 20 perc. A Venéciben a korai időpont ellenére nagy volt a nyüzsgés, szinte alig volt üres asztal. De Spider éppen azért választotta ezt az éttermet, mert jól tudta a nagyobb tömegben könnyű elvegyülni, és a pincér sem vizlatja végig már puszta unalomból is a vendégek arcát. felül nem volt kétsége, hogy a tévében bár bemutatták a fényképét, de azt is tudta, hogy ilyen helyen mindenki rohan, és senki nem ér rá a másikat most rágatni. Nem csalódott. A pincér rá sem nézett, miközben felvette a rendelést. Amikor elment, Spider előhúzta a telefonszámokat tartalmazó noteszét a zsebéből, és lehajtott fejjel, hogy senki ne bámulhasson bele az arcába, még ha akarna sem. Látszólag elmélyülten tanulmányozni kezdte a beleírt neveket. Akkor is ezt tette, amikor a pincér kihozta a Martinit meg a makarónit. Aztán elrakta a noteszt, és nekilátott az evésnek. Már a vége felé járt, amikor egy táblát tartó pincér haladt el mellette, a táblán pedig a telefonhoz kért illető neve, Fred Spider tovább folytatta az evést, mintha semmi köze sem lenne a dologhoz, de közben villámként cikáztak agyában a gondolatok. Egyedül Jessica tudja, hogy itt van, tehát csak is ő telefonálhat. De vajon miért? Vajon mi történhetett, ami miatt nem idejött, hanem telefonál? Persze teljesen naív és elhibázott gondolat volt a lány részéről, hogy azt hitte, hogy ő oda megy a készülékhez és belecsicsergi. Itt Fred Spider. Evel az erővel mindjárt azt is hozzátehetné, hogy az a fickó, aki több rendbeli gyilkosság miatt köröz a rendőrség. Úristen, hogy lehet valaki ennyire buta? De most valamit tenni kéne, mert ő innen nem bírja felhívni a lányt, hiszen nem tudja hol van. A készülékhez viszont semmiképpen sem mehet oda. A kurva életbe. a Martiniba, aztán, mint akinek melege van, egyébként tényleg az is volt, lehúzta a én a cipzárat. Soha sem lehet tudni. Hát, ha nem sokára szüksége lesz, hogy előrántson 45-est. Folytatta az evést. Te közben nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy valami nagy baj történt. Aztán fellélegzett. Ugyanis ismét jött a táblaíró, és ezúttal Martin Brentet kereste. Megfogta a fickó karját, és rámosolygott. – Martin Brent vagyok. – Akkor kérem, fáradjon a hármas fülkébe. Spider elindult a hármas fülke felé, és közben jó leső érzés ömlött végig rajta. <gül> Úgy látszik, mégsem olyan buta ez a Jessica, hiszen pillanatok alatt rájött, hogy Fred spider nem mehet oda a telefonhoz. Belépett a fülkébe, és a kagylóba bukta. Itt vagyok szerelmem, csicserek, de szépen mi a baj? Maga a Spider! Mordult fel egy ellenszerves férfi hang a vonal a végén. Spider előbb megdöbbent, majd a következő másodpercben megpördült a tengelye körül, és a pisztolyáért nyúlt. Aztán félúton megállt a keze. A fülke környékén ugyanis senki nem volt. Akkor ezek szerint nem arról a jól bevált trükkről volt szó, hogy a szomszédos fülkéből felhívják az éttermet, és ha a kért űrge a készülékhez megy, akkor az étterem bejáratánál lesben állok, berontanak és szitává lövik. Mi ez az egész? Az vagyok, kit keres? mondta óvatosan a kagylóba. – Akkor figyelje rám, a barátnője nálunk van. Úgy is mondhatnám, hogy a vendég szeretetünket élvezi. A beszélő egy pillanatra elhallgatott, várva, hogy Spider nyomban izgatottan kérdezősködni kezdjen, de a kommandós egy szót sem szólt. Végül a vonal túlsó végén lévő megunta a dolgot és folytatta a csevegést. – Gondolom, szeretné viszont látni a hölgyet. – Miért gondolja? – Mert a barátnője. – Ez tévedés, de azért igen, szeretném viszont látni. Épségben. <gül> – Ó, hát persze, <gül> épségben. – Ne röhögtsélyen, azt mondja meg, mit akar. – Ó, semmi különöse, csak épp csevegni magával. – Aha, gondolom rá fog érni. – Igen. – Akkor jöjjön a Guestwoodi autó temetőhöz egy óra múlva. – Oké, okay, ott leszek a bejáratnál. – Pont a bejáratnál? Vagy egy kicsit bejebb a telepem, de könnyen meg fognak találni, egy tűzpiros ferrárival leszek. No csak, megunta a porsét? Nem, csak lerohadt, Egy barátomtól kértem kölcsön az ő járgányát. Ó, értem, hát akkor egy óra múlva. Még valamit? Gondolom hallani akarja a barátnője hangját. Eltalálta? Nos jó. A vonal túlsó végén egy pillanatra csend lett, aztán Jessica zokogott bele a kadlóba. Spide, kérem! Jessica, jól van? I -i igen, de, de ezek... Nem tudta folytatni. A mellette álló ellenszenves hangú nyilván kitépte a kezéből a kajdót. Most ő szólalt meg. Akkor egy óra múlva. Oké. Okay. És Spider, semmi trükk. Érti? Semmi trükk. Hamarosan találkozunk. Válaszolta a kommandós és letette a hagylót. Kilépett a fülkéből. Az asztalhoz sietett. Bankjegyet dobott a tányérja mellé, aztán sarkon fordult és kiviharzott az étteremből. Jól emlékezett rá, hogy amikor két sarokkal odébb leállította a Porsét és elindult a Venícia felé, a bejárathoz odakanyarodott egy tűzpiros Ferrari, golyófejű, 40 éves űrgével a volánnál, és 25 év körüli cicabavával az anyósülése. Ezek még biztosan nem végeztek a kajálással. Valóban a nyitott tetejű sportkocsi ott árválkodott a járda mellett. Spider nem sokat tétovázott, oda ment az autóhoz, mozdulattal ugrott a vezetőülésre. A következő pillanatban egy iszonyatos erejű karateütéssel darabokra törte a forma formatervezett műanyaggyújtás kapcsolóházát, majd előrántotta a törkését, pengéjét a pólusok közé dugva rövidre zárta a gyújtást, és tövég nyomta a gázpedált. A motor felülvöltött, a jármű pedig kipörgő kerekekkel elsüvített a járda mellől. A Gastwoodi autó temető csak negyed órányira volt, de a kommandós tudta, hogy sietnie kell, ugyanis tisztában volt vele, hogy a vérére szomjazó génszerek nem sokára megszállják a roncs környékét. Most már világosan látta, mi ez az egész. Jessica-t elkapták, amikor bementek Sonhoz, aztán kiszedték belőle, hol kellene találkozniuk. De valószínűleg túl kockázatosnak ítélték, hogy megpróbáljanak egy zsúfolt étteremben rajtaütni, nyilván a kezükben van már a kartonja. Így tudták, hogy nem valamit kis cserkészsel állnak szembe. Ezért úgy döntöttek, hogy elcsalják valami néptelen környékre, ahol nyugodtan kinyírhatják. Hát, nem rossz ter, csak éppen nem fog sikerülni. Hirtelen lelassított, mert rádöbbent, hogy őrült módon szágot, az ilyesmi pedig pillanatokon belül felhívja rá a rendőrség figyelmét. Erre viszont, különösen az ember gyilkosságért körözik, semmi szükség. Inkább át kell gondolni a teendőket. Először is oda viszi a Ferrari-t a roncstelephez, leállítja, aztán visszamegy a porséhoz és irány Mónika. Mert biztos, hogy ott van a lány. A lány. Váratlanul furcsa bizsergést érzett a zsigereiben. Valami szokatlan, nagyon régen érkezett felkavaró bizsergést. Olyan, olyan, mintha... Ez nice, hülyeség. Ez a Jessica helyes, szimpatikus lány. Ennyi az egész. És kár lenne, ha baja esne. Mert... mert szimpatikusnak. És nem fogja engedni, hogy ezek a rohadékok árcsanak neki. Ha ott van abban a Santa Monica-i házban, akkor kiszabadítja, ha nem, akkor abból, akit ott talál, kiveri, hogy hova vitték. Ha nincs ott senki, akkor megvárja, míg visszajönnek a telepről. Addig úgy sem merik bántani, amíg őt el nem kapják, mert jól tudják, Jessica az egyetlen, akivel jelen pillanatban zsarolhatják. Tudják? Honnan? És mi az, hogy zsarolhatják vele? Egyáltalán miért hiszik, hogy a barátnője? Még akkor is ezeken a kérdéseken több rengett, amikor megérkezett az autó temetőhöz. Itt aztán elhesegette magától a zavaró gondolatokat, és inkább az előtte álló feladatra koncentrált. Először is odagorult a bejárathoz, leállította a motort. Körülnézett. Miután semmi janusot nem tapasztalt, kiszállt a kocsiból, és hangos fütyűrészéssel besietett a kapu. Közben barátságosan odaintett a portás fülkében gubbasztó öreg embernek, aki érkezésétől kezdve árgus szemekkel figyelte. – Nagyon helyes! – vigyorodott el magában Spider. – Az öreg emlékezni fog rá, ha megkérdezik tőle, nem látta-e ezt a férfit, aki piros ferrári jött. – De igen! – válaszolja majd. – Bement a telepre! Erre a keselyű horda neki lát átfésülni a területet, nem is sejtve, hogy ő addigra már rég útba lesz szánta Mónika felé. Csak annyira ment be a roncshegyek közé, hogy eltűnjön a portás fülkében gunnyasztó elő. Ekkor aztán éles kanyart vett, és némi roncsmászás után visszavergődött az utcára. Ott leintett egy taxit, beült és bemondta az utca nevét, ahol a porsét hagyta. 25 perccel később már a Santa Monica felé vezető strádán szágódott. Közben az előtte álló akciót tervezgette. Az agyában lévő képzeletbeli monitoron megjelent a ház, melynek garázsába a Nissan beállt. Valamint a környék az egy és két szintes családi házak, az apró kertek, a szűk utcák. Vajon hányan vigyáznak jessica már ha egyáltalán ott van abban a házban. Kette? hárman? Nem, maximum két ember őrizheti. Sőt, lehet, hogy csak egy. Tulajdonképpen még őrzés nélkül is odahagyhatták, és nyilván úgy is megkötözték, arra meg álmokban sem gondolnak, hogy ő tudja a lakás címét. Tehát, maximum két ember. A gondolatra megnyugodott, és most már minden figyelmét az útra fordította. Santa Monikára érve ugyanazon az útvonalon hajtott végig, mint bő két órával ezelőtt, és ugyanott parkolt. Leállította a motort, terepszínű zsákjából előhalasztta a kisméretű uzi géppisztolyt, betárazta, majd a jackyébe süllyesztette. Nébi gondolkodás után egy három pengét kilőni képes francia kést is magához vett, aztán elindult a célpont felé. Tudta, hogy a házak elrendeződése és a nappali világosság miatt most nincs módja osonva, lapulva megközelíteni a gengszterek helyét. Ki kell tennie magát annak a veszélynek, hogy kiszúrják? Azért reménykedett benne, hogy ez nem fog megtörténni, hiszen nem valószínű, hogy a nőtőrző fegyveres vagy fegyveresek örökké az ablakra tapadva lesnék a környéket. Különösen akkor nem, ha úgy tudják, hogy ő valamilyen roncstelep felé nyargal. Ekközben odaért az utcához, amelyben a házát. Befordult és nyugodt, természetes járással elindult felé. Amikor odaért egy szempvillanás alatt átvetette magát a kerítése, a következő pillanatban pedig már géppisztolyjal a kezében lakult a ház falánál. Várt néhány másodpercig, majd amikor a környéken semmi sem mozdult, a garázsajtóhoz lopakodott. Elővette az álkulcskészletet, kinyitotta az árat. Óvatosan felhajtotta a billenő ajtót, bekúszott alatta, majd egy útjába akadó használt gumiabroncsal kitámasztotta a szerkezetet, hogy ne ereszkedjen vissza. Így beszűrődhetett egy kis fény az utcáról, és nem kellett sötétben botorkálnia. Körülnézett, és szinte azonnal rátalált a garázsból a lakásba vezető ajtóra. Odaosont is lenyomta a kilincset. Az ajtó engedelmesen kinyílt. Hát persze, miért is lenne bezárva? Egy folyosóra jutott. Némi tétóvázás után elindult rajta, közben feszülten fülelt, nem hall-e valamilyen zajt, cipő, kopogást, beszédet. A ajtóhoz ért, belesett a kulcsukon majd tovább haladt. Végre a harmadik próbálkozást siker koronázta. A vizsgált helyiségben éppen az ajtóval szemben egy rozmárképű fickó hintáztatta magát a széken, és elégedetten bámulta a tőle kb. három méterre ülő, megkötözött Jessica. -t. Spider örömmel állapította meg, hogy a hintázó keze ügyében semmiféle fegyver nincs. Persze, egy megkötözött nő őrzéséhez miféle fegyver kellene. Spider felegyenesedett a kulcsjuktól, hátrált néhány lépést. Közben eldöntötte magában, hogy a rozmára nem fog tüzelni, hisz az fegyvertelen, tehát nem tud neki ártani. De ha rajta kívül még másik strázsa is van a szobába, akkor azt könnyörtelenül lelövi, hiszen nem lesz ideje azt nézegetni, hogy az is fegyvertelene. Pár másodpercig koncentrált, majd előre rendült. Hatalmas erővel rúgta be az ajtót, aztán növésre kész géppisztója szinte berobbant a helységbe. A rozmár kigúvat szemmel hallára váltam a meretre, meg sem próbált védekezni. Spider egy tized másodperc alatt felmérte a helyzetet, majd amikor látta, hogy a rozmáron kívül nincs más férfi a szobában, szemét és fegyvere a banditán tartva megkérdezte a lánytól. – Van még valaki a házban? – Nincs. – Oké. Okay. Spider kezében megvillant a széles kommandós kommandóstőr, és Jessica a következő percben szabad volt. Míg ő a husába váljó szíjhelyét dörzsölgette, addig megmentője az ört kötözte meg. A lány nézte egy darabig a munkába mélyet kommandóst, aztán megkérdezte. Hogy talált rám? Szerencsén volt. Fentáll lakásán rajtam, kívül mások is ütködtek. A nyomukba eredtem, így jutottam el ide. Talált valamit fentállnál? Spider csak megrázta a fejét, hogy a neki háttal ülő bandita ne tudhassa, mit válaszolt, de jessica ekkor kitört a szóáradat. Spider, el kell mennie Texonhoz. Én voltam nála, de nekem nem sikerült kiszednem belőle semmit. Fogja be a száját. De értse meg, ha maga sem talált semmit fentálnál, akkor Texon az egyedüli, aki elvezethet bennünket a barátjához. El kell mennie hozzá, mert csak ő tudhatja. Jessica hirtelen elhallgatott, mert látta, hogy spider arca a félelmetes változáson megy keresztül. Rémisztő volt a látvány. Harag és fájdalom, szomorúság és könyörtelenség egyszerre ült ki a férfi vonásaira. – Mi... mi történt? – kérdezte a lány ilyettem, de Spider nem válaszolt. Ehelyett felemelt egy ott heverős állat a földről és bekötözte a rémült arcú bandita száját. Aztán furcsa, reket hangon csak ennyit mondott. – Menjen ki! – De... É én csak... Menjen ki! Spider csendesen beszélt, de a hangjából olyan indulat árad, hogy Jessica jobbnak látta, ha azonnal engedelmeskedik. Kiment, behúzta maga mögött az ajtót és várt. Nem sokáig. Kicsit később kattant az ár, és Spider nyomult ki a folyosóra. Mehetünk, morogta. Spider, sajnálom, ha esetleg valami rosszat mondtam, és... Fogja be a száját, és induljon. Oké. Okay. Elindultak a kiárat felé. Odaérve Spider kinyitotta az ajtót a belülről benne hagyott kulcsal és kióvakodott a kertbe. Gyors pillantással felmérte a környéket, majd amikor látta, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti őket, fejével intett a lánynak, hogy jöhet ő is. Átvágtak a kerten. A kapuhoz érve Spider álkulcssal nyitotta ki az árat, majd kiléptek az utcára, aztán nyugarmat erőltetve magukra kényelmesen lesétálták a két saroknyi távot. Amit elhelyezkedtek a Porsche ülésén, a kommandós indított. Az autó kikanyarodott az útra, és elindult a Santa kivezető stráda felé. Néhány perc múlva az autópályán robogtak. – És most hová? – kérdezte a lány, miután látta, hogy Spider magától nemigen fog megszólalni. – Ruhát venni. – Mit csinálni? – Ruhát venni, mert így mégsem mehetek Texonhoz. – Most egyből oda akar menni? – Miért, mire várjak? – Semmire, csak… – Na látja. Egyébként hogy zajlott le a beszélgetése Hát nagyon udvarias volt, meg kedves, csak éppen hazudott, hogy ő nem tud semmit Mr. Brentről, meg hogy ő úgy tudja, hogy az a cég, aki elvitte Mr. Brentet, szabályos szerződést kötött vele, meg ilyesmi. De közben látszott rajta, hogy pontosan tud mindenről, csak nem akar beszélni. – Ezeket a tetüládákat ő értesítette? Nem hiszem, mert amíg ott voltam, egy pillanatra se hagyta el az irodát, és nem is telefonált. Engem sem nála kaptak el, hanem az utcán, amikor eljöttem tőle. Akkor ezek szerint figyelték a gyárat. Nem, valószínű. Könnyen bejutott? Igen, felmutattam az újságíró igazolványomat, a portás jószerivel meg se nézte, csak feltelefonált, aztán azt mondta, hogy mehetek. Spider? Na? Vérzik a keze. Mondom, vérzik a keze. Igen? Akkor adjon valami papír vagy ilyesmit. Jessica segítőkészen odadott a férfinak egy csomag papír Aztán nézte, hogy az a volánt egy pillanatra elengedve megtörli a kézfejét. Spider újra megmarkolta a kormánykereket. Láthatólag nem akartóvá tovább foglalkozni a dologgal. De a lány nem hagyta. Mutassa. Mit? Hát a kezét. Hagyjon békén. Ugyan mit erősködik, csak meg akarom nézni. Nézegesse a sajátját. De Jessica Szelir erőszakkal megfogta a férfi jobb kezét, és maga felé húzta. Aztán felkiáltott. Spider! A férfi ingerülten visszarántotta a kezét, és csak azután kérdezte. Na? Magának, magának nincs is sebb a kezén. Hallja, azt mondtam, magának nincs is sebb a kezén. Tudom. Akkor mi ez a vér? Hallja, mi ez a vér? Ne ordítson hülyeliba, maga az oka az egésznek. Minek? Nagyon jól tudja minek. Maga? Megölte azt a férfit? Azt kérdeztem, megölte azt a férfit? Nem, nem is kérdezem. Tudom. Előbb megkötözte, aztán bekötötte a száját, hogy ne tudjon kiabálni, és végül átvágta a torkát. Így volt? Így volt? Ide figyeljen maga agyalágy, úgy hülye tyúl. Fogja be a pofáját, mert úgy kirugom a kocsiból, hogy csak úgy nyekken. Ha maga nem pofázik, akkor az az ember még mindig élhetne, de magának el kellett mondani a további teendőinket, ugye? Mit gondol, mit csináltak volna a bőrünkre vadászók, ha visszajönnek és itt találják a fickót megkötözve? Az első kérdésük az lett volna, hogy mi hova mentünk, és maga egyfolytában azt pofázta a fickó előtt, hogy neked el kell mennem Texonhoz, mert maga nem tudott meg tőle semmit, és én sem találtam semmit fent pedig azok, akik a maga barátjánál jártak, láthatták, hogy a rendőrségi pecsét fel van törve, tehát nyugodtan gondolhattak arra, hogy sikerült megelőznöm őket, és sikerült nyomra bukkannom. Spider abba hagyta a beszédet, mert olyan dühös volt, hogy most már úgyis csak válogatott szidalmakat tudott volna mondani. Inkább az útra merett és hallgatott. Közben undorodott magától. Megölt egy embert, egy embert, aki védekezése képtelen volt, aki nem ártott neki de meg kellett tennie. Ha nem teszi meg, a genzterek oda a gyárhoz, kinyírják az igazgatót, vagy őt, vagy mindkettőjüket. Egyébként is ebben a játékban nincs kegyelem. A roncstelepen rávadászók sem sokat teketóriáznának, ha a kezükbe kerülne. Habozás nélkül megölni, Őt is, meg a lányt is. Meg mártint is. Meg azokat is, igaz csak közvetve, akik az esetleges háborúban pusztulnának el. Ne, itt nincs könyörület. És különben is, a arcú ugyanúgy benne volt a buliban, mint a többiek. Csak bal szerencséjére ő nem a telepre ment. Spider ide jutott a gondolatban, amikor hirtelen belevilladt a felismerés, hogy valahol már látta a arcut. De hol? Körözési listán? Rendőrségi nyilvántartóban? Hopp, megvan! A lányháza előtt a Fordban. Igen, ő volt a Fordban ülő két fickó egyike. Azok egyike, akik a lányra lestek, és akik minden szívfájdalom nélkül megölték volna őt is, ha módjuk nyílt volna rá. Most már nem érzett lelkiismeretfordulást. Csak azt tette, amit tennie kellett. Végzett a céljai elérését veszélyeztető ellenséggel. Az önvádok elcsitulásával egy időben kérdések tolultak fel benne. Az elkövetkezendő óra feladataival kapcsolatos kérdések. Hogy fog bejutni Texonhoz? Vajon őrzik-e testőrök a fickot? És hogy fogja szóra bírni? Csak akkor hagyta abba a tervezgetést, amikor beértek visztára, és megálltak egy áruház előtt. A lányt ott hagyta a kocsiban, ő maga pedig bement és bevásárolt. Mire negyed óra múlva visszatért, már fehéringben, krémszínű öltönyben pompázott, egyzőcipőjét pedig olcsó szandállal cserélte fel. – Nem ilyen vagyok, hajolt be az ablakon. Jessica végigmérte, aztán vállat volt. Nem tudom, milyennek akar látszani? Hétköznapina. Nagyjából megfelel. Akkor oké. Most először is tegye el ezt a csomagot. Egy áruházi szacsot adott be az ablakon benne a régi ruháival. Aztán adja oda az újságíró igazolványát. Jessica bedobta a szacsot a hátsó ülésre és átadta az igazolványt. És most kérdezett vissza. Most keressen egy félre első zugot, parkoljon a járgánnyal, aztán üljön be az áruház éttermébe és ebédeljen meg. Mert gondolom a vendéglátói nem etették agyon. Nem. Akkor rajta. És maga? Én elmegyek Texonhoz és kiszedem belőle, amit tud. Aztán ide jövök, oké? Oké. És Spider? Nem mondjon semmit. Egyébként időközben eszembe jutott, hogy a fickót már láttam egyszer. A maga háza előtt parkoló Fordban. Bérgyilkos volt akárcsak az a kettő, aki a lakásban megpróbált kinyírni. Csak a véletlenem múlt, hogy nem vele akadtam ott össze. Értem. Akkor jó. Most pedig megyek. Bye-bye. Ezzel Spider sarkon fordult és elindult. A lány hosszan elgondolkozva nézett utána.